«Хопити б Теодосія в Галичі!» Казав Теодосій, додав Мирослав, «Галичами просять, щоб думали про них. Час уже угорських баронів виганяти!» Даміло глянув на нього, подався вперед, «Сперся на столішницю!» «Час уже, мовиш, і не сьогодні. Вдаримо нам Бенедикта, лишко йому допоможе. А миритися з нами...» Не хоче лежко, бо скоролему горським слово мав. Як же тепер клятву свою переступить? Та й навіщо йому клятву ламати? Чи землі нашої шкоди йому? Розмислити треба. І нахилився до столу. Семен дивився в куток, неначе вгледів там щось цікаве. Василь до стінки притулився, щуплий, як хлопчик, і не видно його з задим'янової спини. Филип носком чобота Відкидав якусь гілочку Дмитрий з краю сидів не встрівав Ще молодий, що він молитиме Тут голови мудріше є Мирослав кашлянув Випростався Минулого літа Ми програли. Король Андрію Христовий похід ходив Тоді б і нам Слід було вдарити на Бенедикта Сидить він у Галичі І насміхається з нас тоді ж Андрій цього війська з Галича не брав, ставив своє слово Филипп. Відаю про те, що не брав, думливо продовжував Мирослав. Та коли б ударили ми, то підмоги Бенедиктові не було б. Правда, сила наша мала була. А тоді саме час було вдарити, і королю не пощастило тоді, мислив він військо своє морем послати. Та з острова, що Кіпром зветься, додому вернув. Буря воді їхні порозкидала. А тепер удома король у буді своїй. Нічого нового не говорить Мирослав. Данило гадав щось цікаве, скажуть порадники, а вони про короля. Та про нього й про Христовий похід Данила й сам знає, розповіли йому вірні люди, що бували в Угорщині за його наказом. Що робити? Обводив очима усіх Данило. Филип схоплюється з місця і вигукує. «На ти, Вдарити Бенедикта!» Данило махає на нього рукою. «А Филип рветься далі! Не спиняй мене! Нічого сидіти! На галичі дем. Не дамо Бенедиктові над нами сміятися!» Семен спокійно звертається до Филипу. «А чого ти кипиш? Сила в нас є! Вистачить!» Филип, не погоджуючись, продовжує вигукувати. З таким боягузом, як Семен, тут довіку віку мамо. Ти, боярине, зі мною на мечах не зустрічався, і боягузом не зови, обережно гризається Семен. Хвилип ліза назад. Не про тебе, це так, до слова, прийшлося. А ти, мій друг. Суперечка загасла, і Данила чекає. Його погляд зупинився на Дем'яні. Цікаво, що скаже, адже він людина розсудлива. А ти мовчиш, Дем'яне, як мислиш, не зводячи з нього очей, питає Данило, я? Захоплений знадцько запитий Рім'ян. Він, думка, не був далеко. Не виходили з голови, зухвалів, лопові погрози. Я, Яна я на галич. Розім'ємо, Бенедикта, вигукує він. Цей теж. Данило глянув на Мирослава. Не можна, не можна, бентежиться Мирослав і поспішаючи, ніби вже згодній йти ходом на галич, швидко, швидко говорить, не треба, не треба, горе нам буде. Сили у нас ще немає великої помочі нам треба. Якої помочі? обертається до нього Филип. Самі підемо. Ні, не підемо, відрізає Мирослав. Помачі треба. У кого помочі просити? глянув на нього запитливо Данило. До Мстислава Романовиче. Їздив у Київ Андрій Двірський, та що привіз? У нього сила така, як у нас. Не токмо помочі подати, а ладен, аби його не чіпали. Богоби озловий надто той князь. Данило сіпнувся в бік, скривився. В його очах забігали гнівні бісики. Йому ченцем в монастирі сидіти, у схиму постригтися. «Поповідав мені Андрій Двірський. Як говорить той князь, та такий голос у нього смиренний, ніби помирати зібрався. З таким не годиться на брані ти. До Чернігова податися, дороги туди немає, бо коріння там Ігоревичів, немає ласки у них до нас. Замовки на бояр поглянув, а ти, Филипе, кричиш у похід, у похід, не годиться так. І Данило підвівся вп'явся у вікно поглядом і ніби сам до себе промовив. Мирослав сказав, що дощу треба. Треба, други мої, й теплого та привітного, щоб наше жито буйно зазеленіло. Мирослав пожвавішав, мудро говорить Данила. Молода голова та така ясна. Як про дощ думку підхопив вірно. Про дощ мовиш, «А звідки дощу того виглядати? Де та хмара і грім? звернувся до свого вихованця. Данило хитро мружив очі. Лукава усмішка блукала на його устах, наче повеселішав і на гостей поглядав допитливо. Раптом заговорив дощ? Широке небо над землею Руською. Звідкись та припливе хмара довго Гості перезиралися, не зрозуміли його слів. А він кивнув Дмитрієві. А ну, тисяцький, дзвони нехай з півця метусу приведуть сюди. Дружинних привів сивобородого дідуся. Зупинилися сліпий метуси біля порога вичікуючи. У широких гачах білій довгі сороці, перев'язані туго сплетеним мотузком, у постолах з сиром'ятної ведмежої шкури держать гуслі в руках. «Хто в світлиці є?» – запитав старечим, але ще дзвінким голосом. «А в світлиці, – відповів Мирослав, – князь Данила, бояри, Василь, Филип, Семен та тисяцьки Дем'ян і Дмитрій.